Həm olsun aləmlərin Rəbbinə, salat və salavat olsun Peygəmbərimiz Allah-u səlləmə, onun ailəsinə, səhabələrinə və onun yolunu davam etdirənlərin üzərini. İstədim bir az dinimizin gözəlliyindən, onun insanlara verdiyi faydadan, bir də onu çirkinləşdirən insanlardan danışaq. Çünki hər bir müsəlmanın borcudur ki, əmr bir mərufu, yəni yaxşı, yaxı, yaxşı işləri insanlara əmr etməyi və ən ənil mülkəri Yəni, pis işləri qadağan etməyi insanlara çatdırsın. Peyğəmbərimiz s.a.v. bir hədisdə deyir. Hədis. İnsan dili ilə dediyi hər bir söz üçün Rəbbi qarşısında cavab verəcək. Ancaq iki şeydən başqa. Bunlar da Allahı zikir etmək və insanlara əmr bi məruh və nəhni ənil mümkəri əmr etməkdir. İnsan dili ancaq bu iki şey üçün sorğu sual olunmayacaq. Qalan dediyi hər bir söz üçün Allah qarşısında cavab verəcək. Başda bir hadisdə deyilir ki, əgər insanlara haqqı demirsənsə, onun üçün cavab dəsən. Yəni o insanlar ki, haqqa, Qurana boyun əyməyirlər, onlara həmişə bəla gəlir. Əgər haqqı demirsənsə, deməli o bəla sənə də gələcək. Hədis. Allah Subhanahu Taala mələklərə əmr edir ki, gedin falan kəndə dağıdın. Çünki onların günahı həddi aşıb. <coughs> Mələklər kəndə dağıtmağa gələndə görürlər ki, bu kənddə bir misal məlum ölüm var. Allah Taalaya deyirlər ki, o kənddə bir mömin var, bəs o necə olsun? Allah Subxanahu Teala dedi, birinci ondan başlayın. Mələklər təcübləndilər, soruşdular, niyə? Ay Allah. Allah Taala dedi, çünki o mömin olsaydı, insanları haqqa davət edərdi, onları pis əmərlərdən çəkindirərdi. O isə bunu etməyib, demək o da onların tayıdır. İndi istərdim, Qurandan bir neçə ayı misal çəkin ki, bəlkə silikələnib ayılaq. Biraz nəsihət qəbul edək ki, bəlkə bu nəsihətlər bizi pis yoldan çəkindirsin və bizə düz yola yönəlməkdə kömək etsin. İsra surəsi, aya 16. bismillahir rahim Biz bir məmləkəti məh etmək istədikdə, onun naz neymət içində yaşayan başçılarına Allaha itaat etməyi, iman gətirməyi əmr edərik. Lakin onlar Allaha asi olub, pis biz işlər törədərlər bələlikle. O məmləkətə əzab verilməsi haqqındakı hökm vacib olar. Onu yerlə yetisan edəri. Enfal surəsi 50 52-ci ayələr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammad, çaxsan kəfirlərin, mələklər onların üzünə və yanlarına vura-vura, dadın atəşin əzabını, deyib canlarını alanda görəydin. Bu əzab sizin öz əllərinizlə qazandığınız, əllərinizlə qazandığınız günahlara görədir. Yoxsa Allah bəndələrinə əsla zulm edən deyil. Eyni ilə Firavun nəslini və onlardan əvvəlkilərin hərəkətləri kimi. Onlar Allahın ayələrini yalan hesab etdilər, Allah da onların günahlarına görə yox etdi. Həqiqətən Allah yenilməz qüvvət sahibidir və cəzası da çox şiddətlidir. Demək, Allah taala Quran-ı kərimdə göstərir ki, hər bir qovmə, yəni xalqa, işlədikləri bir günaha görə bəla göndərib, yəni onların bir günahı olub. Məsələn, Nuh və İbrahim qovmü bütləri Allaha şəriq qoşduqlarına gör Allah taala onları məhv edib. Lut peyğəmbərin, əleyhissalamın, onun qovmü hemosoksualizmlə məşğul olduğuna görə bəla gəldi. Firoğun Allahlıq iddiasına düşdüyünə görə onun qovmünü də dənizdən məhv etdi. Hud peyğəmbərin qovmü peyğəmbərlərini yalanladılar. Allah taala onları məhv etdi. Şüeyib peyğəmbərin qovmü də insanları çəkidə və ölçüdə Allah aldatdıqlarına görə Allah taala onlara külək tufan göndərib məhv etdi və sayır, sayır, sayır. Bütün bunlar göstərir ki, bir günah kifayət edər ki, Allah taala o günaha görə bütün xalqı məhv etsin. Amma bizdə bu günahların hamısı cəmləşib. demək həmin bəla bu yaxında bizə gəlməlidir. Və bütün bu günahlar və bunlarla yanaşı daha başqa böyük günahlar çox aldığına görə bizi daha dəhşətli əzablar gözləyir. Əgər Allahın rəhmi olmasaydı, başımıza çoxdan daş yağardı. Çünki bir neçə bəla bizə gəldi. Məsələn, müharibə, torpaqlarımız alındı, qasqınlar evsiz-eşiqsiz qaldı, qadınlar dul qaldı, qız gəlirlərimiz əsir düşüb kafir əlində əyləncə oldu, bərəkət çəkildi və s. Hələ biz bunlardan ayılmamışıq. Gəlin, baxaq görək, bu peyğəmbərlərin dövründəki günahlarla bizim günahlarımız arasında nə fərq var? Dedik ki, Nuh İbrahimin dövründə, ümumiyyətlə, peyğəmbərlərin çoxsunun dövründə şirk edilirdi, şirk edilirdi. Yəni, Allaha şəriklər qoşulurdu. Bu şirk bizdə laf çoxdur. Yəni, hər bir pir, qəbir və ya ki ziyarat olunub onlara nəzir verilir. Orada qurbanlar kəsidir, oraya dualar edilir, oradan şəfa və ya övlət dilənir. Bütün bunlar hamısı Allaha şəriq qoşmaqdır. Hətta bizdə dünyaviş daha çoxdur. İnsanlar vəzifəni, kreslonu, var dövləti, ev eşiyi, cəhcalalı, qadınları, dollarları yeyib içməyi Allahdan üstün tutub, Allah yolunda heç bir ibadət etməyərək və bütün günlərini bu şeylərə ibadət etməklə keçirirlər. Yəni, bizi yaradan Allah, bizə ruzu verən Allah, xəstələnəndə şəfa verən Allah, övlad verən Allah işlərimizi düşüb, düzüb qoşan Allah və o pirlərə, övliyalara, seyyidlərə, qəbirlərə nə qaldı? Demək, Allahın gördüyü bütün işləri həmin o pirlərə, qəbirlərə, övliyalara, falçlara aid edib, onları Allaha şəriq qoşurlar ki, Allah Teala da Nuh qovmunu ve başka bir nesil qovmunu böyle şeylere göre mahv Bu barada Allah tabarika ta'ala Kur'an'da güzel misal çekir. Yunus surası 31. ayasında deyilir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mehmet, de ki, size göydən ve yerden kim ruzu verir? Kulaqlara ve gözlere sahip olan kimdir? Ölüden diri, diriden ölü çıxartan kimdir? Her işi düzüb-koşan, sahmana salan kimdir? Onlar Allah'tır diyecekler. Demək ki, bəs onda Allahdan qorxmursunuz? Lut peyğəmbərin dövründə çox bir pis əməl olan, demək çox seksualizm, yəni kişinin kişi ilə cinsə əlaqədə olması çox yayılmışdı. Onlar bu işdən əl çəkmədiklərinə görə Allah onlara, yəni Allah onları yer sildi. Bizim dövrümüzdə həmin bu pis əməl yenidən artır və bütün bəşəriyyət üçün təhlükə yaradır. Rasulullah sallallahu əleyhi bu işdə iştirak edənlərin Hər iki tərəfindən ölüm hökmü vermişdir. Firon öz dövründə Allahlıq iddiasına düşmüşdü və kim həqiqi Allaha iman gətirirdisə, onu öldürürdü. Hətta öz qadının, öz rövzəsi olan Asiyanı Allaha iman gətiricilərə görə doğrətdirmişdir. İndi bizdə də kim düz yola gedib, Allaha ibadət edib, haqqı deyirsə, Allahlıq iddiasına düşənlər haqdan qorxub onlara mane olurlar. Bəs onlar qorxmurlar ki, Fironun gününə düşərlər. Xud və Salih Peyğəmbərin, Allah olaraq, Allahın oları salamı olsun, qövmə onları təksib edib, onları şər atıb, onları inkar edərək təhqir etdilər. <coughs> Hal-hazırda bizim din xadimlərimizin bir çoxu dində dəyişikliklər edib, Peyğəmbərimizin müsəlmanlara əmanat qoyub getdiyi dinə və şəriyyəti xaranət edirlər və Peyğəmbərinizi təhqir edirlər. Hətta bəzi rayonlarda məscidin imamı kişilərə, əgər onlara kişi demək olarsa, Saqqallarını qıxtırıb ki, saqqalı keşişlər saxlayar. Mən onu imama demək istərdim ki, qoy o Allahdan qoxsun, Allahın sevimli Peyğəmbərini təhdir edib, onun dinində yeniklər edib dəyişdirməsin. Çünki Peyğəmbərimiz saqqal saxlayıb, bunu bütün dünya bilir və bütün müsəlmanlara da bunu tövsiyə edib. Bəlkə o imam özü keşiş nəslindəndir, bunu yoxlamaq lazımdır. Çünki axır vaxtlarda Azərbaycanın məscidlərində bir neçə Erməni mollası aşkar edilmişdi. Ola bilsin, bu imam da onlardandır. Əgər bizdə misalman Respublikası olsaydı, həmən o imamı məhkəməyə verib cəzalandırmaq lazım idi. Bəs o imam qiyamət günü Peyğəmbərə necə cavab verəcək? Yuxarda dedik ki, Şüeyb əleyhissalam Peyğəmbərin dövründə cəmatını çəkidə ölçüdə aldadırdılar. Allah taala onlara bəla göndərib, onları məhv etdi. Gəlin, baxaq görə bizim Azərbaycanda, Düz tərəzi və yaxud düz daş tapmaq olar, hətta bəzi dükənlarda utanmaz-utanmaz yazırlar. Düz çəki və yaxud düz çəkiyə təminat veririk. Bəs bir milləki kişi düz çəkər, çəkidə aldadanı alimlər quldura bənzədirlər. Çünki quldur da adamı qarət edir, çəkidə aldadan da mədəni surətdə xalqı qarət edir. Amma təəssüflər olsun ki, onlar başa düşmürlər ki, özləri özlərini aldadırlar. Çünki qiyamət günü onlar Hər qram üsün Allah qarşısında cavab verəcəklər. Bunlar qədimdən olan günahlar. Gör, bizdə nə qədər başqa böyük günahlar var. Məsələn, içki içmək, narqamanlıq. Bunlar Azərbaycanda ən böyük bəlalardan biridir ki, halk bu haram içində məhv olub gedir. Cənclərimizin başı içkidən, tivyəkdən, iynədən ayılmır. Ağıl öz istədiyi kimi fəaliyyət köstərə bilmir. Həmişə dumanlı olan beyin şeytanın hökumralığı altında olub, onun əmirlərini yerinə getirir. Çünki Allah Teala Quranda deyir ki, içki, şeytan əməlindən olan bundar bir şeydir. Bundar şeylər isə Allah və Rəsululu sallallahu alayhi və sallam haram edib. Haram yeyib içən isə Cəhənnəm odunda yanmalıdır. Gör indi insan nə qədər ağlсыз, şüursuzdur ki, özü özünü zəhərləyir, pulunu israf edir, canına qəsd edir, ailəsini dağıdır, hörmətdən düşür və ən böyük günah isə Allahın əmrini yerinə yetirməməkdir. Onunla da özünü cəhənnə cəhənnəmə məhkum etmiş olur. Zinatarlıq ən böyük günahlardandır. Yəni qeyri-qanuni cinsi əlaqədə olmaq. Bu vəziyyət elə bir dərəcəyə gəlib çatır ki, əvvəllər bu işi gizlində görürdülərsə, indi bu işləri açıq-açıq görürlər. Restoran və kazinolarda, barlarda qadınlar yarı çıplak lüt gəzir. Zinatarlıqla pul qazanırlar. Bir dəfə bir kafeydə çörək yemək istedik. Çayır girəndə Yarı çılpaq, qadın afisantla qarşılaşdıq. Girməyimizə peşman olduq. Əqvəllər orada elə şeylər görməmişdik. Orada istəyən afisanta deyəndə ki, Hay qardaş, bu qadına deyin, qoy biraz abırlı geyinsin. O, bizə belə cavab edir. Xaricilərin belə xoşu gəlir. Gör, indi pul nə qədər şirik şeydir ki, öz müllətinin qeyrətini xaricinin istəyinə satır. Budur adamlar, yəqin ki, pula görə öz ana badısını, arvat uşağını da satar. Hədis Bir gün bir nəfar deyir: "Ya Rasulullah, mənim bir cariyam, kənizin var, gözəldir. Bəs o pul qazanmaq üçün bu yola gedə bilər?" Allahın Rasulu sallallahu alayhi ve sallam belə cavab verdi: "Allah Teala qadınlara bədəni ilə aldan etməyi haram buyurur." Sahih hədisdir. Allah Teala Quranda İsra surasının 22-ci ayəsində buyurur: "Zinaya da yaxınlıq etməyin. bu çox çirkin bir əmel və pis yoldur." Başqa bir hədisdə isə belə rəvayət olunur. Bir cavan gənc Peyğəmbər Rasulullah s.a.v. yanına gəlir və deyir, Ya Rasulullah, mən istəyirəm zina edin. Sahabələr deyir, Ya Rasulullah, bu nə hayasız adamdır. İcaza ver, onu döyüb qovaq. Rasulullah s.a.v. deyir, dəyməyin. Sonra o cavana belə sual verir. Sən bir kəsin ananla zina etməsinə razı olarsan, gənc deyir, xeyir. Rasulullah s.a.v. deyir, Sən kimin səbadınla zina etməsinə razı olarsan? Gənc deyir, xeyr. Rasulullah s.ə.m. soruşur, və sən başqasının sənin arvad və qızınla zina etməsinə razı olarsanmı? Gənc deyir, xeyr, ya Rasulullah Rəsulla s.ə.m. deyir, və sən özünə istəmədiyin bir şeyi niyə başqalarına rəva bilirsən? Bu hədis səxifdir. Bu söhbətdən sonra həmin gənc bu işdən tövbə edir və gözəl bir mömin olur. Gəlin görək, insanı bu pis işlərə nə aparır? Bunlar hansı elimsizlikdən və əxlaqsızlıqdan irəli gəlir. Hər bir müsəlman elm öyrənməlidir. Yəni, hədis var ki, əgər hər bir müsəlman kişi və qadın elm öyrənmirsə, artıq o dindən xaric sayılır. Yəni, Quranı və Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsini öyrənmək lazımdır. Çünki ən böyük elm Allahın kitabında, Quranda, ən gözəl əxlaq isə Peyğəmbərimizin, Sünnəsindədir. Sünnə, yəni Peyğəmbər Rəsulullah s.ə.v. yolu və onun bizi üçün qoyub getdiyi şəriyyət deməkdir. Görək, Quran-ı kərimin Nur surəsində 30-31-ci ayələrində Allah taala nə deyir? Bismillahirrahmanirrahim. Mömin kişilərə de, gözlərini naməhrəmdən çevirsinlər və ayıb yerlərini zinadan qorusunlar. Mömin qadınları de, gözlərini naməhrəmdən çevirsinlər və ayıb yerlərini zinadan qorusunlar. Əl, üz, istisna olmaqla öz özlüyündə görünən ziynətlərini, ziynət yerlər olan boyun, boğaz, qol, ayaq və sayrəni naməhrəmə göstərməsinlər. Baş örtüklərini yaxalarının üstünə çəksinlər, boyunları və sinələri görünməsin. Demək, Rəbbimizdən özümüzün ayıb yerlərimizi qorumaq, dizlətmək əmri gəldi. Bəs biz bunu nə dərəcə yerinə yetiririk? Qadınlar soyunu başı açıq, sinəsi açıq, qolu açıq, budu baldırı açıq gəzirlər və elə bilirlər ki, onlar hamsından gözə və hamıdan ağıllıdırlar. Onun gözəl ayaqları, qəşəng sinəsi var. Daha fikirləşmirlər ki, şeytan onları lüt edib soyundurub, abır həyalarını əllərindən alıb, ayaqlar altına atıb, öz arxasınca cəhənnəmi aparır. Bu cür qadınların demək olar ki, heç ağılları yoxdur. Onların nə qeyriyyəti, nə namusu, nə abırı, nə həyası, nə əxlağı var Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm deyir Hədis Həya imandandır Demək əgər insanın həyası yoxdursa, imanı yoxdur İmanı yoxdursa, demək onun heç nəyə yoxdur Qadının ləyəqəti, gözəlliyi onun qeymindədir Bir alim deyib, qadın incidir İnci isə bağlı sədəf içində olar Qadının sədəfi onun örtüyü və qeymidir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Qadın barisində deyir Hədis Dünya keçici neymətlərdən faydalanma yeridir. Ən xeyirli neyməti salih qadındır. Ona baxanda səni fərəhləndirir, əmir edəndə yerinə yetirir. Ondan uzaq olanda isə izzət, namus və malını qoruyur. Pis qeyinən qadınların ərləri, ataları, qardaşları, bəlkə də qeyriyyət namusdan söhbət düşəndə ən çox canfaşallıq edirlər. Vuru böldürməkdən danışırlar. Lakin düşünmürlər ki, bir qiriyyətin böyüyü elə özləridir Toyda özlərid Yığım arvat kişi qarışır bir-birinə. Qadınlar kişidən çox içki içir, sonra düşür ortaya özünü yaxşılara göstərməyə. Bütün namus qiryat itir, aql başdan çıxır. Şəhbətlər oyanır. Bir-birinə dost, qohum, qardaş deyənlər artıq öz şəhbətlərinin əslici olub, bir-birinin anasına, bacısına, yoldaşına baxıb həssal olurlar. Amma Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallam bu gün zoğucaları yanında olarkən onun yanına çör olan Abdullah ibn Maktum gəlir. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zəwfələrini otaqdan çıxmağı buyurur. Onlar deyir: "Ya Rasulallah, axı o çordur. Rasulullah sallallahu əleyhi belə cavab verir: "O görmürsə, siz görürsünüz. Gözünüzü naməhrəmdən çevirin." Bununla peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və səlləm hətta əlinin yanında belə qadının naməhrəmlə olmasına icazə vermədiyini bildirir. Hələ kişilərdən danışmırıq. Onlar arvadlarından dala qalmazlar. Arvad kimi bəzən düzənir. Boyunlarına saç salır, qollarına beləzik salır. Hətta bəziləri pudra manikür də qırırlar. Bütün günü səhərdən axşama qədər adlat kimi diqqət edirlər. Sonra da deyir ki, mən kişiyəm. Bu da qiyamətin əlamətlərindəndir. Çünki Rasulullah sallallahu alayhi və bir hədisdə deyib: "O zaman ki, toxlu içki içiləcək, qadınlar ərlərin üçün deyir, yadlar üçün bəzenəcək. Övlad laləyinin üzünə ağ olacaq. Kişi özünü qadına, qadın kişiyə bənzədəcək." Çoxlu musiqi alətləri çıxacaq, onda Allah taala yerə əmir edəcək, silikələ onları. Əgər onlar biz yola dönməsələr, onda onlar məhl olacaqlar. Bəli, görün, indi bizim bazarlarda, küçələrdə şey satan kişilər, oğlanlar da öz ana anabacılarını yatdan çıxartıb onları düşünməyərək, başqa qadınların anabacısını söz atıb sataşırlar. Bəs onlar bu əməllərinə görə Allah qarşısında nə cavab verəcəklərini düşünmürlər, Allah Taalanın kitabında Muminin surası 19-cu ayədə belə deyilir. Allah gözlərin xəyanətini və ürəklərin gizlətdiyini bilir. Tüm bunlar göstərir ki, artıq Azərbaycan dinini itirdikdən sonra namus gür yetirir də itirir. Halbuki keçmişdə bir ana sövüşünə görə, yad adamın batısına söz dediyini baxdığına görə qan davaları düşərdir. Han o qeyrətli oğul və qızlarımız, o qızlar ki, örtüksüz bayra çıxmaz, Evə yad kişi gələndə gözə görünməz və səsi eşidilməzdi Bir faişə çadrasını attı Bir qriyyət olan bizim o vaxt ki, dövrün kişiləri isə Əyə onlar kişidirlərsə Ona azad qadın adı verib Tehkəl qoydular Daha demədilər ki, bununla bizim qadınlarımızın namus qriyyətini əllərindən aldılar Qadınlar da azad yox, şeytana qul oldular Bütün bunlar hamısı Quran və sünnəyə əməl etmədiyimizdən irəli gəlir və Allah Taala bizim qürəyətimizi çəkmir. Bir hədisdə belə rəvayət olunur. Hədis. Sahabələrdən biri deyir: "Ya Rasulallah, mən öz qadımın xəyanət etdiyini görsəm, hər içsini öldürərəm." Rasulullah sallallahu alayhi və deyir: "Bu sənin qısqanclığındandır. Əgər sən qısqansansansa, Allah rəsulunu səndən də qısqancdır. Allahın rəsulunu qısqancdırsa, Allah Taala ondan da qısqancdır." Demək, Rəbbimiz öz qısqanclığı üzündən Biz misalmanların qeyrətini çəkərək qadının örtülməsi barəsində ayələr indirdi. İnsanları pis yola düşməməsinə görə sinakar qadın və kişiyə əyə onlar evlidirəsə ölüm hökmü verdi, əyə subaydılarsa onlara yüz çubuq vurulmaq hökmü verdi. Qadınların namusunun qorunması üçün bu ayəni nazil etdi. Əshəb surası 59-cu ayə. Ya Peyğəmbər zövcələrinə, qızlarına və möminlərin qadınlarına de ki, evdan çıxdıqda Qariyələrə oxşamasınlar deyə bədənlərini başdan ayağa, gizlədən çadralarını örtçünlər. Bu, onların tanınması, cariyə deyil, azad qadın olduqlarının bilinməsi və onlara əziyyət verilməməsi üçün daha münasibdir. Allah bağışlayan və rəhm edəndir. Həqiqətən, nəyəqətli qadın, namuslı qadın örtüyünü örtüb öz bədənliyi yadlara göstərməz. Nedə ki, ət parçasına milçəklər qonub, onu yeyib bundarlayırlar. Həmin qadın da yad nəzərlər, qadını da o yad nəzərlər odur mundarlayır. O əti heç kəs yeməyə razı olmadığı kimi, həmin qadınla evlənməyə heç kəs razı olmaz. Çünki belə insanlar haqqında Allah Tağlı Nur suresinin 3-cü ayəsində deyil. Zinakar kişi anca zinakar yaxud müşrik bir qadınla evlənə bilər. Zinakar qadın da yalnız zinakar yaxud müşrik bir kişiyə ələk edə bilər. Bu belə bir evlənmə möminlərə haram edilmişdir. Millətinin pozğunluğu da, millətin pozğunluğu da buradan başlayır. Çünki namussuz, zinakar və axlaqsız qadın övlada nə tərbiyə verə bilər? Həqiqətən cəmiyyətin əxlaq və tərbiyəsi analardan asılıdır. Qadın qeyrət, namus barədə hələlik bu qədər. Görək başqa hansı günahlarımız var. Faiz yemək, yəni sələmçilik bu elə bir böyük günahdır ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və bunu başa salır. Hədis. Salamın 70 günahı var. Ən qorxulusu adamın öz anasının üstünə getməsinə, yəni onunla zina etməsinə bərabərdir. Amma Azərbaycanda nə qədər insan bu işlə məşğul olur? Sələmi alanda beləndə elə bir günaha batır ki, tövbə edib bu yoldan çəkinməsə, məh olub gedər. Nə qədər adamın sələm, faiz, uzbatından özünü öldürüb, yandırıldığını eşitmişik? Sələm alan adamların da öldürüldüyü, qahrət edildiyi və yaxud özünün öz xoşu ilə Həmin o pulu aparıb, hadisi bizə bir idarəyə, bir kiməsə rüşvət verdiyini bilirik. Sələmdə heç vaxiyyir olmaz. Çünki Allah taala Quranda bir neçə yerdə xəbərdarlıq edir. Ali İmran sonrası 130-cu ayə. Bismillahirrahmanirrahim. Sələmi qat-qat artırıb yeməyin. Allahdan qorxun ki, bəlkə nicad tapasınız. Bəqərə 276. Allah sələmin sələmlə qazanılan malın bərəkətini məhv edər. Sədəqəni isə hartırar. Rüşvət elə bir günahdır ki, onu alanda verən də lənətlənmişdir. Cəhənnəm adında mütləq yanmalıdır. Çünki rüşvət haram şeydir. Haram yeməyin, ye ye ye yeyənin yeri isə cəhənnəmdir. Ona görə Allah taala Quranda buyurur. Və qərət sonrası 188-ci aya. Bismillahirrahmanirrahim. Bir-birinizin malını haqqınız olmadığı halda yeməyin. Xalqın mallarından çəkdən bir qismini bilə-bilə haqsız yerə gəmək üçün üşvətlə hakimlərə müraciət etməyin. Hətta həd ziyarətına gedmək üçün İslam rəhbərləri üşvət istəyirlər. Ən çox nəsiyyətimi isə din xadimlərinə, mollalara, axunlara, hacılara vermək istərdim. Çünki dinin insanlara onlar çatdırırlar. İnsanlar onlardan öyrənirlər. Onlar isə dini elə təhrib edib dəyişdirir, onu pis hala salırlar ki, cəmaatda da bu insanların Dinə ikrah hissi oyanır. Bu insanların kimsalında dinə ikrah hissi oyanır. İnsanlar belə deyirlər. Əgər dinimiz budursa, bu insanlar din adamı müsəlmandırlarsa, bizə belə din lazım deyil. Çünki həqiqətən də belədir. Biri həddə gedib gəlir, deyir mən hacıyam. Amma özü dükanda içki satır, rüşvət alır, yalan danışır. Namaz qılmır, oruç tutmur. Biz də bilir ki, bir insan namaz qılmasa, onun həddi qabul olunmaz. Əgər haram yeyərsə, ibadəti duası qabul olunmaz. Dəmək onun getdiyi həd siyarəti Allah rızasına yox, özünü göstərmək üçündür. Ona görə belə hacıların ibadətidir. Haqqında Allah Tağla Quranda belə buyurur. Ənfal surası 35-ci ayə. Onların beytul haramda, yəni Kəbədəki namaz və duaları fit verib əl çalmaqdan başqa bir şey deyil. Görürsünüz, Allah Tağla belə hacıları quçbazlara bənzədir. Çünki fit verib əl çalmaq, Quşbazların xüsusiyyətidir. Məşədi və mollalar da dinə qarşı ikra hissi oyadır. Çünki mollalar dinin əsr düşmənidirlər. Onlar din və imanlarını pula satanlardır. Cəlim Məhməd quluzadənin molla nəsrətdin məcmuansının bir nömrəsində deyilir. Müftə yemək diriyyətdən yaxşıdır. Bir adam ki, özünü pula, bir qarın yeməyə satarsa, o adamdan nə gözləmək olar? Demək o adam dinini də satar. Ona görə ay zaman, ay qolun, aldanmayın. Əgər adamınız ölübsə, molla dalınıza da qaçmayın. Özünüz onun yu, verin, çəfənə tutun, namazını qılın və dəfin edin. Çünki müsəlmanın ölüyə əsas borcu bu dörd şeydir. Bunu da hər bir müsəlman bilməlidir. Ey insan, ayıl, başa düş ki, ölüyə təlqin yoxdur. Təlqin, yəni qəbirdə onu tərp etmək və qulağına nəsə demək. Çünki təlqin diri üçündür. Diriyə təlqin edirsən ki, de la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah yani Allahın təkdiyinə və Muhammədin onun Rasulu olduğuna şahidlik et. Namaz qıl, oruç tut, misalman olasam, ölüm ayağında həmin bu sözləri xəstənin qulağına deyirlər ki, həmin adam bu kəlmələri deyib dünyasını misalman kimi dəyişsin. Yox, əgər insan, əgər ona insan demək olarsa, ömrü baya Allahi və onun Rasulunu tanımayıb, üzünü qübləyə tutub namaz qılmayıbsa, Oruc tutmayıbsa, bu dünyada yaşadığı müddətdə heç nə başa dəqiqənin içində qəbirdəki ölüyə Molla nə başa sala bilər? Mollanın qəbir üstündə təlqin etdiyi şeylər diri üçündür ki, Allahın pey Allahı, Peyğəmbərini, dinini, kitabını tanıyıb bilsin və misalman olsun. Həyatda Allaha, Peyğəmbərə, Qurana tabi olub misalman kimi yaşasın. Bu bir. İkinci, ölü üçün Qurana oxumaq yoxdur. Heç lazımdır deyil. Çünki o ölü artıq heç nə eşitmir. Bu kitab dirilər üçündür. Buna aid Quranda çoxlu ayələr var. Məsələn, Bəqərə surəsi 2-ci aya. Bu Allahın tərəfindən nazil edilməsinə, haqqdan gəlməsinə heç şək şübhə olmayan bir və müttəqilərə Allahdan qorxmalara, pis yoldan çəkinmələrinə doğru yol göstərən kitabdır. Fatih surəsi 22-ci aya. bismillahir rahim Dirilərlə ölülər bir değillər. Şübəsiz Allah dilədiyinə ayələrini eşitdirər. Sən isə, ya Peyğəmbər, qəbirlərdə olanlara haqqı eşitdirən deyilsən. Yasin suresi 69-70-ci ayələr Ona vəh olunan ancaq öyüd nəsiyyət və haqla batılı ayət edən açıq-aşqar Qurandır ki, onunla ağıl və bəsirət sahiblərini qorxutsun. Bu ayələr artıq sübut edir ki, qəbirdəki ölülər eşitmir. Quran isə dirilər üçün öyüd nəsiyyətdir, doğru yol göstərəndir. Əgə Peyğəmbərimiz qəbirdəki mollaya haqqı eşitdirə bilmirsə, bəs o molla, o ölüyə haqqı necə eşitdirir? Demək, mollalar cəmatı aldadır ki, pul alsınlar. Hətta İslam dinində ölülər üçün cümə axşamı, yetdi, qırx, il vermək kimi qaydalar da yoxdur. Bütün bunlar Yahudi və Xristiyanlardan bizim mənşətimizə daxil olub. Peyğəmbərimiz s.ə.v.in və şəriətində vəfat edən üçün üç gündən artıq hüzül saxlamaq yoxdur. 3 gündən sonra hətta kişi evlənə bilər. Qadın isə 4 ay, on gün, yəni iddə müddəti, hamiləliyin bilini bilinməmə müddəti çıxandan sonra ərək gedə bilər. Ölü üçün qəbirin üstünü tikmək də yoxdur. Şəriət görə qəbir yerdən bir qarış hündürlükdə olmalıdır. Amma indi qəbir sınılığa gedəndə bir şairin sözü yada düşür. O deyirdi, ölülərə həsəd edirəm. Kaş onlara çəkilən xərc mənə çəkiləkdir. Həqiqətən də bu xərc Allah yolunda məcid, mədrəsə tikilməsinə səhv olunsaydı, elm, elm öyrədilsə idi, indi mollalar bizi aldada bilməzdi. Halbuki, indi onlar insanları aldadıb günahlara aparırlar. Onların murdar əməllərindən diri də siğə haqqı hesabıdır. Bütün dünya müsəlmanları bilir ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. siğəni müsəlmanlara qiyamət gününə qədər haram edib. Mollalar isə pul qazamaq namına bunu halal edirlər. Hətta Xomeyni buna icazə verir bunu halav buyurub. O mollaya desən ki, sən öz dumbazını, qızını, qohu mağrabanı bir-iki günlük bizə siğə elə, gör o buna heç razı mı? Heç vaxt olmaz. Həqiqətən siğə özü mədəni faişəlikdir. Həyatda bunu subut edir. Zəvayət, bir alim İrana səfərə gedir, orada dostları onu bir qadınla siğə edirlər. O bir nəsə gündən sonra vətənə qayıdır. 15-20 ildən sonra yenidən həmən şəhərə qaydanda dostları yenidən onu bir qız ilə siyığa edirlər. Və o qızla yataqda olduqdan sonra söhbət əsnasında onun anasını soruşur, onun doğulduğu vaxtını soruşur və onun öz olduğunu bilir. Və onun bu hərəkətinə böyük nifrəti oyanır. İndi gör bu siyığa etmə insanı hara aparır, nə kimi insanın başına oyunlar atır. Bu misalların, bu mollaların ömrünə Mollalığına az qalır. Cəmatın artıq gözü açılır. Gəlin görək, şeytanın nükərləri olan bu falçılar cəmatın başına nə oyunlar açır. Biri məkid tükir, cəmatı yığır orə ki, ora pirdir, peyğəmbərlər gəlir bura, bizə qeyibdən xəbərlər verir. Biri deyir ki, mən, mənə peyğəmbərlik verilib, mən cəmatı şəfa verirəm. Biri də deyir ki, mənə yuxuda vergi veririm. Kimin uşağı olmursa, mən ona uşaq verirəm. Və sayır, sayır. Ay, cəmat! İnanmayın, onlar hansı şeytanların və cinlərin dostudur. Allah taala Qur'an-ı Kerimdə çox ayələrdə bunu bildirir. Məsələn, Şura surası 221-ci, 223-cü ayələrdir. Rahim Şeytanların kime nazil olduqlarını sizə xəbər verinmi? Onlar hər bir günahkara, yalansıya, cadükara, sehirbazlara, falçılara və adlarını kahin qoyu xalqı aldadanlara nazil olarlar. Şeytanlar mələklərdən oğrun-oğrun eşitlikləri, atda-butda sözləri onları təlqin edərlər. Yaxud kahillər şeytanların uydurmalarını qulaq asarlar. Onların əksəriyyəti dalancıdırlar. Demək o şeytanlar cində ki, insanlar arasında gəzir. Onların sürlərini bilir. O adamı falsiyaya gələn, gələndə cin ondan qamaq. Onun haqqında falsiyaya məlumat verir. Onun bütün işlərini ona başa salır. Artıq O falçıda həmin insana qarşı informasiya olur Əgər siz Qurandan müəyyən surələr oxuyub Və Allaha sığınsan Ora gedəndə cinlər sizə yaxın düşüb Sizdən heç nə öyrənə bilməz Falçıya da gedəndə O cinlərin ona heç nə deyə bilmədiyindən O deyəcək Bu qəliz məsələdir Vaxtım yoxdur, başqa vaxt gələrsən Və yaxud nə atamizsən Və başqa mindir Bahanələr tapıb səni başından eləyəcək Çünki cinlər ona heç nə xəbər verm Qaldı ki, uşaq məsələsinə, bu yaxanda Qazax rayonunun jandar kəndində olan bir hadisəni sizə çatdırın. Demək, bir gəlini afarırla baxıcının yanına, o baxır, deyil, uşağı olacaq. Pulu alır, xələtini alır, nəyəsə, bir müddətdən sonra görürlər ki, gəlində dəyişikliklər var. Sevincək ki, onu həkimə. Həkim baxıb deyil, bunu bura niyə gətirmirsiniz? Deyil, lə, evladı görə. Həkim deyil, bu gəlinin evladı yoxdur, o sadəcə kökəlib. Hətta orada davatçı ki, yalan deyilsən, baxıcı deyil ki, uşağı olacaq. Görürsünüz, elimsizlik insanın başına nələr gətirir. İnsan Quran oxuyub öyrənsə, bilər ki, övladı insana Allah verir. Faltı, baxıcı, pir, övlüyə yox. Bilmirəm, bu dini idarələr bu işlərə niyə göz yumurlar? Axı ah, o adamlar dinin adından istifadə edib, dinimizdə dinimizə xələr gətirirlər. Yəqin o faydan onlara da bir şey düşür. İndi istərdim, bizim dində ətdiyimiz qüsurlardan danışım. Bəlkə dediklərimin kiməsə xeyri oldu və düz yola qayıtmasına səbəb oldu. İstədim lap birinci dəstəmazdan başlayım. Çünki insan təmizliyə, təharətdən, yəni övrlə yerlərini yuduqdan sonra dəstəmazla başlayır. Dəstəmaz düz olmasa, namaz qəbul olmaz. Çoxları isə dəstəmaz vaxtı ayaqlarını yumurlar, ona məs çəkirlər. Amma Quranda Maidə surası 6-cı ayəsində deyilir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayaqlarınızı topunlarınıza qədər yuyun. Namaz haqqında sözün budur. Allah ta'ala Quranda bir neçə ayədə namazın vaxtlarını və bu vaxtlarda namazların qılınmağını əmir edir. Məsələn, Nisa surası 103-cü ayə. Namaz möbüllərə müəyyən vaxtlarda tərs, vacib edilir. Hud surası 114-cü ayə. Ya, Məhəmməd, namazı gündüzün iki başında, gün ortadan əvvəl və sonra, yəni səhər gün orta və ya günün iki başında, yəni səhər axşam və gecənin bəzi saatlarında, axşam və gecə vaxtı qıl. Həqiqətən, 5 vaxt namaz kimi yaxşı əməllər, pis işləri yuyub, aparır. Bu, artıq Allahın qullarına əmridir. Kim əmirdən çıxsa, artıq ona böyük ceza var. Həm də gərək namaz vaxtında qılınmazsa nə olur? Təsəvvür elə, Cöhür vaxtı saat 1-də cöhürü qılıb, dalınca əsr namazını qılırsan. Əslində, əsr namazının vaxtı saat 4-dədir. Bu, ona bənziyir ki, sən gedirsən dükana, dükən saat 4-də açılır. Sən ki, gəlirsən saat 1-də, oradan bir şey ala bilərsən, əlbəttə ki, yox. Deməli, göylərin qapıları müəyyən vaxtlarda açılır. Namaz və dualar qabul olunur. Həm də mələklər müşahidə aparır. Cöhürdə qılınan əsr namazı qabul olunmur. Çünki vaxtı hələ girməyib. Əsr vaxtına vaxtı mələklər gözləyir, görürlər ki, namaz qılmırsan. Allaha ərz edirlər ki, kılan qulun əsr namazını qılmadı. Amma Allah taala bu namaz üçün xüsusi ayə nazil edib. Və qədər 238-ci ayə. Bismillahirrahmanirrahim. Namazlara, xüsusilə orta namaza, günahatadan sonraki əsr namazına, ikindi namazına riayət edin və Allaha itayət üçün ayağa qalxın. Məğrib namazının vaxtı gün baş gün batandan səmadakı qızatı itənə qədərdir. Amma çoxu bu namazı gedikdirir. Hava qaralandan sonra inşa, yəni xubdan namazı ilə birlikdə qılır. Demək, məğrib namazı qəza oldu, inşa namazı da vaxtı girmədiyinə görə qəbul olunmadı. Demək, gün ərzində 5 vaxt namazdan 2-ci, süt və zöhr namazları vaxtında qıldıq, o da dəstamaq düzgün olmadığına qəbul olunmadı Bir hədisdə rəvayət olunur ki, bir mömin öləndə qəbirdə soru-sual olunanda namaza görə mələklər onu döyürlər. O deyir, məni niyə döyürsünüz? Mən bütün namazlarımı vaxtında qılmışam. Mələklər deyir, filan vaxtı sən dəstamazı düzgün almamışdın. Ona görə sənin dəstamazın yox idi və o qıldığın namaz da qəbul olunmadı. Səni ona görə döyürük. İndi fikirləş, görün, dəstamazı düzgün alıb namazı vaxtında qılmaq yaxşıdır. Yoxsa, hər bir namaz üçün 82 il qəbirdə cavab vermək? Sən bir təqrib etdiyin adama deyil, ay qardaş, gəl, irşan namazından sonra elə süt namazını da qılar. Deyəcək, yox, olmaz, onun vaxtı hələ girməyib. Onda deyil, ay fars qardaşım, və sən niyə mənə o biri namazları vaxtı girməmiş qıldırırsan, bunu yox, deməli günah özümüzdədir. Avamlı qədib dinimizi Allahın kitabından, Quranlar və Peyğəmbərimizin sünnəsindən hədislərdən öyrənmirik. Gəlin görək bu, Məşədi və Kərbalayların başına nələr gətirirlər bu qardaşlar. çasıb bir avam müsəlmanı tollayıblar ki, get Kərbalaya, Məşədə, ziyarət et, həm adalarsan həm də Məşədi Kərbala sənə kömək olar. Bu adam da varını, yoxunu verir, hələ bir az borc da alır ki, ziyarətə gedirəm. Daha demir ki, bu ziyarəti ona günahdan başqa heç nə vermir. Çünki birincisi, maddi ziyan çəkdi. Ükincisi, vaxt itirdi. üçüncüsü dində olmayan bir yenilik bidət etdi ki, bu barədə nə Quranda, nə Peyğəmbərimizin sünnəsində göstəriş var. Dördüncüsü, o adam gedib o qəbirlərə nəzir verir, onlardan kömək dilər. Bu da Allaha xəyanətdir. Çünki Allah dağla, Quranın birinci surası olan Fatihətdən başlayaraq, bütün Surələrində yalnız ona ibadət etməyi, ondan kömək istəməyi buyurur. Məsələn, Kəhv surası 102-ci aya. Kafirlər məni qoyub qullarına dost, hamı, qullarımı özlərinə dost, hamı edəcəklərini güman edirlər. Fatihə surası 4-cü ayə. Biz yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək diləyirik. Amma biz gedib Allahın qullarından hansı ki özləri özlərinə kömək ola bilməmişdilər. Onlardan kömək istəyəndə bu, artıq bizim yalancı və nankor olduğumuzu bildirir. Həm də bununla biz, həm qəbir yiyələrini Allaha şərik qoşmuş oluruk ki, xəbərdarlıq olaraq Allah Tağla Kəhv surasının 110-cu ayəsində buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Kim Rəbbi ilə qarşılaş qarşılaşacağına ümid edirsə, yaxşı iş görsün və Rəbbinə etdiyi ibadətdə heç kəsi şərik qoşmasın. Biz bilirik ki, İmam əlini Allah ondan razı olsun. Kafirlər qılıncla vurdular. Yahuda həkimi yoxladı, baxdı, dedi ki, çarə yoxdur, çünkü qılınc zəhərlidir, qana işləyib. Həzrət Əli, Allah ondan razı olsun, 200 gündən sonra vəfat etdi. Yəni, bu adam qeyri-adi qüvvələrə malik olsaydı, özünə kömək edərdi və ölməzdi. İmam Rızaya da Allah ondan razı olsun, düşmənlər zəhərli üzüm verdilər. Əgər o qeybi bilsə üzümün zəhərli olduğunu bilib yeməzdi. Özünə kömək olardı və ölməzdi. Demək, onlar da Allahın yaraddığı qullardır ki, ölümün qarşısında Allahın hökmü qarşısında acizdirlər. Özlərində kömək ola bilməyənlər, bizə necə kömək ola bilərlər? Özü də öləndən sonra Allah onların hər ikisindən razı olsun və bizi də onların davamçılarından etsin. Baxaq görək, İman Hüseyn üçün ağlayanda hansı günahları qazanırıq? Birincisi, Peyğəmbərimiz s.ə.v. bir hədisdə deyir, Hədis, kim ölüm getmiş adam üçün ağlayıb, sinə döyür, üz cırırsa, o adama qəbirdə zülüm olunur. Bu hədis səxildir. Deməli, biz səvimli imamımıza zülüm edirik və onu, onun üçün gözləşi töküb üzümüzü cırdıqda, şahsəy-vaxsəy etdikdə, ona qəbirdə zülüm olunur. İkincisi, Allah Taala tövbə surəsinin 36-cı ayəsində buyurur. Onların dördü, rəcəb, zülqəyidə, zülhükkə və məhənnəm ayları, qara aylardır. Bu, doğru dindir. Ona görə də həmin aylarda özünüzə zülm etməyin. Amma şeytan bizi yoldan çıxartıb hər şeyi əksinə etməyə vadar edir. Üçüncüsü odur ki, baxaq görək Allah yolunda öldürənlər hansı dərəcədirlər. Ali İmran surəsi 169-cu aya. Bismillahir-rahmanir-rahim. Allah yolunda öldürülənləri, şəhid olanları heç də ölü zənn etmə. Xeyr onlar öz Rəbb-i qarşısında diri olub, ruzu, cənnət ruzusu yeyirlər. Əgər sevimli imam, bizim sevimli imamımız, Allah ondan razı olsun, haqq-ədalət uğrunda cihad edib, Allah yolunda şəxid olub, cənnətdə ruzu yeyirsə, mən nə üçün baş yarıb, sinə vurub, zəndik döyüb, bədənimə zülüm etməliyəm. Mən din qardaşımın cənnətdə düşdüyünə görə ağlamaq yox, sevinməliyəm. İbrət götürüb, həm də onun bizim üçün qoyub getdiyi cihad yolunu, yəni haqq-ədalət uğrunda mübarizəni, Davam etdirməliyəm. Görürsünüz, şeytan insanı necə aldadır, pis əməlləri həmşə bizə yaxşı göstərir. Başqa misallar çəkər. Çox adam deyir ki, mən əlini, hüseyni elə sevirəm, belə sevirəm. Hət kəs mənim qədər onları sevə bilməz. Hətta bunu ibadət sayar, şəkillərini boyunlarından asırlar, evdən asırlar. Bilin ki, artıq şeytanlar onları aldadır. Çünki misalman birinci, Allahı sevməlidir. Əgər o bir kəsi Allahdan çox sevirsə, Artıq o həmin adamı məhəbbətdə Allaha şərik etmiş olur Belə adam tövbə etməsə Yeri əbədi cəhənnəndir İnsan bir kəsi ancaq Allah rüzasına Səbə bilər Deməli, həmin adam deyir ki Mən Əlini, Hüseyni sevirəm Və şəkillərini evdə asır Cibində, boynunda gəzdirir Halbuki o heç də Əli və Hüseynin Yolu ilə getmir Və bu şəkillər də bu heç onların Şəkili deyil Əli, Əli xəlifə olanda Üç ilhəmə bir köynək almışdı, qolları uzun idi. O özü onların qolunu kəsti və onu heç bastırmadan elə nəcə kəsmişdi, elə də qiydi. O müdür sadə, təvazı okar, halal yiyən olduğu halda onu sevirəm deyənlər, müsəlmana haram olan ipək paltarlar giyinir, qızıl taxır, haram yiyir, yalan danışır, hər cür böyük günahları edirlər. Hətta şeytan onlara belə vəsvəsə verir ki, kim həzrət əlini sevərək ölərsə, ona cənnət vacib olar. Kim Hüseyn üçün bir namcı göz yaşı tökərsə, onun bütün günahları bağışlanar. Halbuki Peyğəmbərimiz s.ə.v. öz qiyarparası olan Fatınəy Zəhraya, Allah ondan razı olsun, belə demişdir. Hədis, gözəl əməl et, çünki Allah qatında sənə heç bir köməyin dəyməz. Bu hədisi Buxari rəvayət etmişdir. Əgər Peyğəmbərimizin Allah qatında öz qızına köməyə çatmayacaqsa Allah və Peyğəmbərin sallallahu və səlləm yolu ilə getməyən adama Əlinin, Hüseynin nədə? Hansı köməyə çata bilər? Əgər Əli və Hüseyn Allah onların hər ikisindən razı olsun indi sağ olsaydılar yəqin ki, həmin bu adamları yollarından azdıqlarına görə qılıncdan keçirdim, o da atardı nədə ki, o vaxtı o yaxudi Abdullah ibn Sabahının adamlarını ki Allah, həzrəti əlini, Allah dərəcəsinə qaldırmışdılar. O onları həmsül xəndəyə atıb yandırmışdı. Şəkillərə gəldikdə isə bu da şeytanın növbətə hiyləsidir. Allah Rəsulu sallallahu əleyhi deyib, hədis: İc və surat olan evlərə mələklər girməz. Başqa bir hədis: Ən böyük əzab qiyamət günü şəkil çəkənlərə olacaq. Onlar çəkdiklərini dilitmədiksə əzabları artacaq. Hətta peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Hazret Ali'ni ki, get uza şəkil olan qəbirləri və bitləri dağıt. İndiki şəkillərdə hamısı İrandan gəlir. Pul qazanmaq üçün avam Azərbaycanlıları aldadıb, pullarını əllərindən alıb, şəkilləri evlərindən astırıb, onları günaha batırıb, cəhənnəmə öz arxaları inçə sürüyürlər. İndi görüm bizim avamlığımızdan, elimsiz, elimsizliyimizdən və din düşmənlərimiz necə istifadə edirlər? Çünki bu məsələ, İlə qardaş arasında nifaq salıb, dini parçalayıb, misalmanı-misalmana düşmən edirlər. Bir məsələ də var ki, bu barədə danışmaq vazibdir. Çünki bu elə bir məsələdir ki, şeytan bu işi bir savab gətirən kimi insanlara göstərir, amma araşdırılanda insan aldaldığını bilir. Bu məsələ Peyğəmbərimizin silahdaşlarını, yəni onun davamsılarını, səhabələrini təhqil edib söyməkdir. Ümumiyyətlə, söhüş-söyüb qarğış etmək Allah tarlanın sevmədiyi bir işdir. Lise surası 148-ci ayədə Allah ta'la ta buyurur. Rahim Allah bir sözün ancaq açıq və uzadan deyilməsini sevməz. Başqa bir hədis var ki, Rasulullah s.a. buyurur. Kim bir müsəlmana əzab edərsə, mənə əzab etmiş olur. Hər kim mənə əzab edərsə, Allah ta'laya əzab etmiş olur. Deməli, həmin adam Allah ta'lanı qəzəbləndirmiş olur. Çünki Allah ta'la ta Quran-ı kərimin Tövbə surəsinin 100-cü ayəsində buyurur. İslamı ilk əvvəl qəbul edib başqalarına bu işlə qabaqlayan muhacirlərə və Ənsara hətimin yaxşı işlə görməkdə onların ardınca gedən kimsələrə gəldikdə Allah onlardan onlar da Allahdan razıdırlar. Allah onlar üçün əbədi qalacaqları altından çaylar axan cənnətlər hazırlamışdır. Fəth surəsi 18-ci aya. Bismillahir-rahmanir-rahim. Da Muhammed, on olsun ki Hudeybiya Ağac altında sənə biyyət etdikləri zaman Allah mömürlərdən razı oldu. Deməli, Allah, Allah taalanın razı olduğu, sevdiyi kəsləri, onlara cənnət müjdəsi verdiyi kəsləri sevməmək, onları soyub təhdir etmək, onlara böhtən atmaq, sanki Allah taalaya böhtən atıb onu təhdir etməkdir. Həm də bu, elə bir günahdır ki, qiyamət günlə qədər bunun əzabından qurtarmaq olmaz. Cənki bir insan başqasının xoşuna gəlməyin şeyi deyilsə, bu qibət sayılır. İnsan günah işlədikdə, əgər tövbə edərsə, Allah taala onun tövbəsini qabul edib bağışlayır. Amma bir kəsinin qeybətini etdikdə, o qeybət olunan adam onun günahını bağışlamasa, demək, o günahı həç kəs ona bağışlamaz. Ona görə, bu insan, əgər o qeybət insanın qeybətini edib, onun dalıcı söyüş qarğış edib, onun xoşuna gəlmən bir şey deyilsə, o artıq ta insan... O, qiyamət günündə dirilib ona haqqını bağışlamayınca, Allah taala onun günahını bağışlamaz. Gör, indi ölüb dünyasını dəyişmiş adamın qəybətini edənin vəziyyəti necə olacaq? Qiyamətə qədər həmin adam qarşında günahkar. Şeytan bu işi iki qardaş arasında kini artırmaq üçün etdirir. Bakın, ağlı olan kəs Allahın bu ayələrindən nəticə çıxarıb, bu əmələ son qoyar. Bəqərə surəsi 141-ci ayədə Allah təbərikətə ilə belə buyurur. Rahim. Onlar bir cəmaat idilə ki, keçib getdilər. Onların qazandıqları əməllər özlərinə, sizinki isə özünüzə aiddir. Onların əməlləri barəsində sizdən sorğu sual olunmaz. Ona görə də gəlin hay hayamıza, öz hayamıza qalaq ki, qiyamət günü sorğu sual vaxtı Allah taaliyyə nə cavab verəcək? Biz başqalarının Nə iş gördüyünü, kimin kimi qarşı müharibə etdiyini, kim kimi öldürdüyünü bizə lazımdır. Bu tarixdir, biz bunu bilməliyik, amma lakin biz onların əməlinə görə sorğu-sual olmadığımızda indi öz halımıza qalır, dinimizi, şəriyyətimizi düzgün öyrənir, Allaha düzgün ibadət etməliyik. Sadalad sadaladığımız bu və başqa əyriliklərlə dinin adından istifadə edərək həmin murdar adamlar, şeytanın nökərləri çoxlu gəlir əldə edirlər. Həm də özləri üçün cəhənnəmə yolla şaxtarırlar. Xarici düşmənlərdə, xristiyanlar, yahudilər, məcuzilər və s. kimi din icmaları da bu iğrənclikləri dünyaya göstərib deyirlər. Görürsünüz, İslam budur, qan tökürlər, zəncir vururlar və sayır s. Bununla da insanlarda İslama qarşı ikrah hissi oyadırlar. Ona görə Elmiş Alman qardaş ayıl düzgün dinə dön. O dinə ki onu bizə Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam öyrətdi. Amma sizə dediyim bu söhbətlərin hamısı Peyğəmbərimizin sallallahu alayhi və sallamın yolundan tam uzaqdır. Çünki çor-çoruna kör təqlid insanı azdırır. İnsan Allah'a və onun rəsuluna sallallahu alayhi olmalıdır. Ondan başqasına təbə olanlar üçün görün Allah Taala nə deyir? Luqman surəsi 21-ci aya. Bismillahir rahmanir Onlara, Allahın nazil etdiyinə, Qurana tabi olun, deyildikdə, onlar xeyr, biz atalarımızın getdiyi, ibadət etdiyi yola tabi olacaq, deyə cavab verərlər. Və şeytan onları cəhənnəm odunun əzabına çağırırsa necə? Səhvət surası 69-70-ci ayələr. Rahim. Çünki onlar atalarını dünyada haq yolunu azmış gördülər. Bununla belə yürə-yürə onların ardınca düşüb getdilər. Bəqərə surəsi 166-167-ci ayəm. Rahim. O zaman tabi ol olmayanlar <gülüyor> tabi olanlardan uzaqlaşacaq. Onların hamısı qiyamətdəki əzabı görəcək və aralarındakı rabitə qırılacaqdır. O zaman tabi olanlar, əgər biz bir də dünyaya qayıda bilsəydik, onlar bizdən uzaqlaşdıqları kimi, biz də onlardan uzaqlaşardıq, deyərlər. Beləcə də Allah onlara Əməllərinin yalnız həsrətdən, peşmançılıqdan ibarət olduğunu göstərər və onlar cəhənnəm odundan çıxa bilməzdər. Cəhənnəm oduna düşməmək üçün indidən axtarım düz yolu tapmaq lazımdır. Ən doğru yolu isə Quran və Peyğəmbərimiz Sallallahu sünnəsidir. Azərbaycan tal qədimlərdən əhl-i sünnə, əhl-i hədisə əhl xalqı olub. Quran və Peyğəmbərin yolu ilə gedib. Bütün bu məsəblər, parçalanmalar Şah İsmailin dövründən başladı. Şah İsmail bu məhsəbi qılınc gücünə Azərbaycana yaydı. Birinci, İslam, İslam'a demək olar ki, xristiyanların adət ənələrini gətirdi. Çünki tarixi mənbələrdə onun ana tərəfi Uzun Həsənin arvadlarından biri xristiyan qızı olub və o zaman onu kilçədə tərbiyələndirib. Bizə ona görə qılınc müsəlmanı deyirlər. Əslində, Peyğəmbərimiz s.ə.v. və sahabələrinin, Allah onlarda razı olsun, Dövründə İslam Quran oxumaqla, təbliğ etməklə, gözəl axlaqla yayılırdı. Hətta Quranın Bəqərə surəsi 256-cı ayəsində deyilir ki, dində məcburiyyət, zorakılıq yoxdur. Farslar da o zamandan istifadə edib Azərbaycanın bir hissəsini öz əsarətə altında saxlayır. Bu həmin farsdır ki, ömrü boyu Azərbaycana düşmənçilik edib. İndi də onun it üzü açıldı. Artıq biz onu tanıdıq. Çünki o vaxtda İraqla müharibəni o başladı, yəni qardaşa qarşı qayanət etdi, indi də ermənilərə silah, qaz, neft və başqa yardımlar etməsi aşqar olundu. Hansı ki, müsəlmanın qanı və malı müsəlmana haramdır. Hələ 1905-ci ildə həmişəri qardaşlarımız düşmənlərdən pul alıb müsəlmanlara Azərbaycanlılar güllü atırdı. Onların İslamı, fantamazın maskası kimi bir şeydir. Maskanı çıxatsan, eybəcət sifətini görəcəksən Ey Azərbaycan xalqı, bəsdi yatdın, ayıl, haqqa qayır Quranı oxu, qəlb gözün asılsın, İnsan haqqı qəlb gözü ilə görür Əziz qardaşlar, mən istərdim ki, biz qəlb gözümüzü açaq Allah Tağlanı görək, Allah Tağlanın bizə verdiyi nəymətləri görək və Allah Taala'nın bizə gözəl nemət olan ən böyük neməti olan dini İslamı başa düşək. Onu düzgün dərk edib, düzgün ona əməl eləyək. Yəni ki, necə Quranda Allah Taala insanlara xeyir, gözəl yol göstərir. Validəyə hörmət etməyi, qonşuluğa paxıllıq etməməyə, qonşu qadına baxmamağı, ataya, anaya həmişə xoş rəftar göstərməyi, evlada qarşı mehriban olmağı və gözdə həsədçi olmamalı, paxıllıq etməməli, bütün yaxşı şeyləri Quran insana öyrədir. Amma Görün, bizim dinimizdə halda pisli şeylər var, başqa dinlərdən bizim dinimizə gəlir və bunları, pis cəhətləri bizim dinimizdə yer edib, insanları dinlə, İslamdan uzaqlaşdırırlar. Ona görə, bir Peyğəmbərin hədisi var, Rasulullah s.a.v. buyurur ki, bu dünya ahirətin tarlasıdır. Gəlin, görək, bu tarlada biz nə əkmişik? Biz ahirətə öz müçün hansı məhsulu yığacayız? Hə? Tüm bu saydığımız günahlar bizə onu göstərir ki, biz bu dünyada heç bir əməl, yaxşı əməl əkməmişik. Ək heç bir gözlə toxum sətməmişik. O toxumlar hansı toxumlardır? O toxum, misal birincisi odur ki, insan namaz qalır Allahına şükür edə. Allah taala buyurur ki, əgər mənə şükür etsəniz, mən sizə olan neymətimi artıraraq. Yox, əgər mənə şükür etməsiniz, mən sizi zəhənnəmə salaram. Görürsünüz, yəni Allah taala şükürə qiymət verir. Şükrün də birinci növ İnsan namaz qılırsa başqa bir aya var ki, namaz insanın pis əməllərdən təmizləyir, çəkindirir. Görürsüz? Əgər bu namaz varsa, insan necə pis əməl edə bilər? Necə pis yola gedə bilər? Demək, artıq namaz qılan insan həmişə çalışır ki, yaxşı əməl eləsin. Yəni o toxumları səpməkdə davam eləsin, gözəl toxumlar səpsin. O adam heç vaxt söyüş söyməz, heç vaxt heç kimə qarğış eləməz, heç vaxt heç kimə qarşı paxıllıq eləməz. Nəyə görə? Çünki o insan bilir ki, Allah taala Quranda deyir Allah dağlı Quranda buyurur ki, bu dünya oyun oyuncaqda, əyləncədən başqa heç bir şey deyil. Əsr həyat isə ahirət həyatıdır. Yəni, insan bu dünyadan ahirət üçün istifadə etməlidir. Yəni, həmin hədis, həmin bu ayə hamısı göstərir ki, insan ancaq yaxşı əmərlərlə, yəni gözəl toxumlar setməklə, ahirətdə özünə gözəl həyat qazana bilər. Gör, insan bu dünyanı nəyə? Çatır. 5 köpüli, 5 günlük dünyanı Hətta hədis var ki, o, dünyanın həsbəş qəfidir, qiyməti yoxdur. Bir gün Peyğəmbər Rəsullullah s.a.v. sahabələrlə gedir, görür, bir qoyun leşi var ölüsü, deyir ki, kim bunu götürər? Hamısı iylənir, deyir, bu heç keç götürmür, deyir, bu kime lazımdır? Deyir, bəs bu pul verilsə bunu kim götürər? Yenə heç keç götürmür. Çünki Allah taala o leşdə insanda ikrah hissi oyadır, mındarlıq var. Peyğəmbər Rəsullullah s.a.v. o leşi göstərib, deyir ki, Bu dünyada bu leş kimiydi. Yəni o bu deş leş kimi dəyərsizdir. Necə ki o ölü qoyun heç nə dəyəri xeyri yoxdusa, bu dünyanın da heç bir şey xeyri yoxdur. Bu dünyanın xeyri ancaq ondadır ki, xeyr əməl işləyib axirət dünyasını qazanaq. Yəni biz özümüzü cəhənnəm odundan qurtarıb cənnətə salmaq üçün çalışaq. Bir gün bir kişi dua edir, deyir ki, ey Allah, mən səndən bütün nemətlərini istəyirəm. Peyğəmbər Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir, bütün nemətlər O deyir ki, Allah və rəsulu biləb, mən bilmədim, amma ürəyimdən belə bir dua keçdi elədim. Deyib, bütün neymətlər odur ki, cəhənnəm odundan qurtarıb, cənnətə daxil olasan. Görsünüz, yəni peyğəmbərlərin, gözəl mömin insanların, hansı ki onlar Allah yolunda canlarından, var yoxlarından, hər şeyindən keçiblər, onların istədikləri ancaq cənnət olub, ancaq ahirət olub. Ona görə deyirlər ki, Əgər o kafir insanlar, o firon kimi insanlar, o zülümkər patçaklar və yaxud pis yola gedən insanlar bilsəyir ki, müəmürlər nəyin dalıcı gedir? Onlar onları itəliyib, özləri onlardan qabağa keçərdilər. Çox təəssüf ki, onların gözləri bağlıdır. Bir alim deyir ki, dedir ki, insanlar, o cinlər üç sinifə bölünür, cinlər üç sinif olur. Yəni, onların birincisi o həşərat şəkilində olur, ilan, əğrəb, sürünənlər şəkilində. Bir sinifi onların olur, yəni uçurlar, ola səmada uçub türbədür işlər görürlər, bir sinifi də onların öz formasında olur. Yəni, yəni Allaha ya ibadət edir, mömincində və yaxud da ki, kafir cinlər olur. Həmin alim buyurur ki, insanlar da bu cürdür. Üç sinifdir insanlar. Birincisi deyir, o insanlardır ki, Allah taala onları deyir, heyvana bənzədir. Yəni, Quranda o, Ərəf surəsi 179-cu ayədə Allah-u buyurur. Deyir ki, onların qəlbləri var, amma onlar dərk eləməzdər. Onların gözləri var, onlar görməzdər. Onların qulağı var, onlar eşidməzdər, haqqı qəbul eləməzdər. Onlar, deyir, heyvan kimidirlər, hətta ondan da zəlalətlidirlər. Görsünüzmü, Allah-u Teala həmin insanları nə? Heyvana bənzədir. İkinci sinif insanlarsa, deyir, şeytanlaşmış insanlardır. Yəni, onlar artıq şeytanın qullarıdır. Onlar nə inirlər? Bütün insanları haqdan uzaqlaşdırıb, öz artları cəhənnəmi aparırlar. Amma əsil insanlar o insanlardır ki, onlar həqiqətən də Allaha ibadət edir. Məhz üçüncü sinif insanlardır, budur insanlardır. Onlar Allaha ibadət edir, insanları həmişə yaxşılığa, mehribancılığa çağırırlar. Heç vaxt onları pisliyə öyrədmirlər, uğurluq eləmirlər, yalan danışmırlar, sövüş, sövmürlər. Heç kəsə alladmırlar, nə deyirlərsə düz deyirlər, bütün əməllərində sadiq olurlar, verdiyi sözləri həmişə yerinə yetirirlər. Görün, bundan yaxşı nə ola bilər? Bizim dinimiz bizə görsə, yaxşı şeyləri öyrədir. Amma onu çirkindəşdirir, bizə pis öyrədirlər ki, biz Allahdan, dindən, İslamdan uzaq olaq. Ona görə biz ancaq Allaha qayıtmaqla, Allahın düzgün yolunu tutmaqla biz özümüzü həmin o cəhənnə modundan qurçara bilərik. Gəlin, biz həqiqətən də bu günahlardan uzaqlaş Allah-u Teala deyir ki, tövbə qabucu həmişə açıqdır. Ancaq iki vaxt tövbə qabul olunmaz. Bir, o vaxtı ki, insan artıq ki, ölüm ayağında olur, tövbə edir. Allah-u Teala nədir ki, Firona, Quranda misal ki, Quranda göstərir allah taala ki, Firon o vəfat iləyəndə, o ki, dənizdə boğulmağa başlayanda deyək Allahım, mən səni rəbb olduğunu qabul elədim. Allah-u Teala ona deyir, indimi bütün var dövlətin taxtı-tazın əlindən çıxandan sonra... Yəni, o bizə artıq misaldır ki, biz bütün hər şey əlimizdən çıxanda sağlamlığımız var, dövlətimiz gedir əlimizdən. Biz ölüm ayağımızda, Allah bağışla, onda artıq gecdir. Biz də tövbə o vaxt qəbul olunmacaq ki, artıq günəş şərqdən, yox qərbdən boğacaq. Yəni, qiyamət qoxacaq. Bu iki vaxt tövbə qəbul qab olunmacaq. Amma gəlin, biz aylaq tövbə eləyik Allaha. Şeytanlar deyir ki, insanlar bizim belimizi o vaxt ısındırırlar ki, biz onları alladırıq. Onları yoldan çıxartırıb, amma onlar tövbə edəndə onlar bizim belimizi sındırırlar. Görürsüz? insan tövbə eləmək də Allaha qarşısında öz günahını yumuş olur ki, şeytan artıq ondan qəzəblənir, belə sənür. Gəlin biz Qurani Azərbaycan dilində açaq, oxuya görək, orada bizə nə deyirlər? Allah Taala bizə nə buyurur? Allah Taala bizə hansı yolu göstərir? Və biz o yoldan gedək. Biz Qurani bağlayıb gizlədirik, qorxuruq ondan ki, əl vurma Qurana. Belədir, hələdir. Bəzi mollalar Allahdır ki, yox, o düzgün deyil. Yox, o Quran düzgündür, tərcüməsidir. Bizə düzgün başa salıq, yəni tərcümədə bizah, bizə izah eləyir ki, biz necə yaşamalıyıq və ona necə davranmalıyıq, ona necə əməlləməliyik. O vaxt da Peyğəmbərimizin dövründə insanlar Quranı hamısı əzbər bilirdilər və ona əməl eləyirdilər. Onlar 5 ayə götürüb, ona əzbərliyib, sonra da ona əməl eləyirdilər. O əməl elədikdən sonra keçirdilər daha 5 başqa aya. Yəni belə-belə onlar həyatda o Qur'anı tətbiq edib, ona əzbərləyib, onu öyrənirdilər. Və onda onlar o Qur'anı gözəl əzbər bilirdilər. Heç vaxta çətinliyi çəkmirdi. Görürsüz, Allah Taala peyğəmbəri göndərdi və onun vasitəsi başa saldı ki, insanlar əgər Allahın yolu ilə getsə, nə ki peyğəmbərimiz, görürsüz, bütün dünyaya qələbə çağıldı. Bütün müsəlmanlar var dövlət sahibi oldular. Bütün Rumun, Farsın, o taxtı tazı var dövləti hamısı müsəlmanlara qaldı. Onlar dünyada ən güclü bir xalq oldular. Ən gözəl bir insanlar oldular ki, onlara heç bata bilmirdi. Amma görürsüz sonraki onlar o mal dövlətə həris oldular, mal dövlət onları azdırdı, görürsün, bütün din getdi, din yaqdan çıxdı və şeytan onları azdırıb, o var dövlətlə onları dünya həyatını sevdirib, dünyana onları allatdı. Ona görə biz görək dünyaya, nəfsimizdə şeytana oymayab. Bizim düşmənlərimiz onlardır. Biz gözümüzə asaq, görə Allah Tağla Quranda o şeytanın nəfsi bizə nə də göstərir? Allah Quranda deyir ki, İnne şeytana lakum aduvun fəttəxuza aduvan Fatih surası 6-cı ayə Yəni şeytan sözün düşməninizdir, onu özünüzə düşmən tutun Yusuf surasında isə buyurur ki Əmir edən insana nəfsdir Yəni nəfsi insana həmişə pis işləri əmir edir Nəfsin dərəcələri var Nəfsi əmmara, məhz həmin o nəfsi əmmara pis işləri əmir edir Ona görə Allah Taala Quranda buyurur: "İnnənəfsə ləmmāratun bi's-sū'i". nəfs əmmara insana pis işləri görməyə əmr edir. Görürsünüz? Yəni o vaxtı Yusuf Allahın o buyurduğu o qadının fitnəsinə düşsəydi, yəni pis nəfsi ona əmr eləsəydi ki, o günən, o yola gəldinə, o artıq cəhənnəmlik olardı. Görürsünüz? O Allah'a sığındı, Allahdan kömək istədi. Allah Taala onu nəfsdən qorudu və o zindanda yatmağına razı oldu, amma öz nəfsinə uymadı Allahın köməyi ilə o qorundu özünü. Qorundu və ona görə Allah taala onu böyük bir, görürsünüz, var dövlət verdi və cənnət verdi. Amma biz, görürsünüz, hər yerdə şeytan bizi avladır, qadınlarımızı, qızlarımızı abırsız hala sağır, özümüzü içkiyə, pis yola aparır və dinimizi əlimizdən alır. Amma görək, biz bu şeytana dinlə, Peyğəmbər Rasulullahın öyrətdiyi Quran və hədislərlə mübarizə aparsa şeytan bizə bata bilər, bata bilməz. Gör, biz nəfsimizlə mübarizə aparsaq, vaxtı-vaxtında oruc tutaq, yəni bir ay orucu tutaq, nafilə oruclar, əlavən oruclar tutaq ki, həmişə o şeytan qəlbimizdə oyana bilməsin hərəkət edə bilməsin, nəfs bizə əmirlər edə bilməsin. Biz öz nəfsimizin ağası olar, onda nəfsimiz həmin o cənnəti qazana bilərik. Vallahi bizim dinimiz elə gözəldir ki, o qədər gözəldir ki dinimiz, həmişə Allah tağla özü buyurur ki, bir-birimizə yaxşılıq edin. Görürsən, bir insan, bir qardaşa yaxşılır edəndə, onun savab verir Allah-u Bir mömin qardaş istəyir öz yeməsin, öz qardaşına neyinəsin, əl tutsun. Nəyə görə? Çünki o bilir ki, onun savabı var. Allah-u Allah rızasını sevən qardaşları cənnətdə ən uzaq məqamlara verirəcək. Görün, bir hədisdə ravayət edir ki, iki dost olur, bunların borcu olur. Heç birinin pulu olmur. Bir gün Allah-u Teala pul yetiyi, bu dost olursa, dostundan xəbərsiz, edib onun borcunu qaytarır. Bu Bursa dostu, bundan xəbərsiz. Aparıb onun borcunu qaytar ki, qoy dostum, qardaşım, heç kəsə borcdu olmasın. Vaxt yarıb bunların pulu olanda aparır ikisidə öz borclarını qaytarmağa, onlara deyirlər ki, sütün borcunu satıb. Görürsüz? Necə bu qardaşlıq borcu? Necə bir-birinə olan məhəbbəti olub ki, Allah rızasına ola bir-birini görəndəcə bilər ki, onlar həmşi dostu özündən üstün tutublar. Gör bir o mömin qardaş necə olur ki, ki, o gəlir ata-anasının yanına E, ona süt verməyə, hansı ki onun bir keçisi olur, o sağır, o sütü birinci ata anasına içirdirdi Sonra artıq qalsaydı öz balalarına verirdi O gəlir bir gün görür ki, ata anası yatıb gecikib O səhərə qədər süt əlində gözləyir Və o ata anası səhər yuxudan duranda onları yedirdib içirdir Sonra öz ailəsinə aparır, sütü verir Görür, bu insan valideynə, atasına, anasına nədə hörmət edir Allah-u ona mütləq zənnət verir, bəxş eləyir Allah-u həmin insanın dualarını həmişə qabul edir Görürsünüz, insan yaxşı əməli etdikdə Allah tağlar onu sevir. Ona görə Quranda buyurur, deyir, yaxşı əməl insanı Allaha udaldır. La ilahe illallah kəlməsi deyir, gözəl bir ağız olub, onun budaqları Allaha udalır. Yəni, la ilahe illallah biz Allaha tabi olub və onun yolu ilə gedəndə, onun Qurana tabi olanda, elə bil ki, biz həmin ağızı budaqlarıyıq, udalırıq yaxşı əməllən Allaha. Ona görə, hər yerdə biz Qurana öyrənib bilib, ona əməl elətməliy Dinimizi düzgün tərəfindən yanaşıb, düzgün tərəfindən axtarır, tapmalıyıb. Ona görə ən gözəl din Quran və Peyğəmbər Rasulullah s.a.q. yoludur. Yəni, onun sünnəsidir. Sünnə deyəndə bəzisi qorxur. Elə bilirə ki, bu sünnə, şüya, belə şeylər yoxdur dinimizdə. Bizim dinimizdə elə şey var ki, Allah dağılığa onu bizə belə buyurur. Deyir ki, din ancaq Allah üçündür. Allah yolunda gedənlər, Allahın qulları, müəminlərdir. Kim Allahın yoluna gedmirsə, artıq kafirdir Yəni, yeryüzündə iki millət var İki firqə var, iki sinif var Mömin və kafir Yəni, burada başqa artıq Heç bir nə sünnə var, nə şiyyə var Heç bir belə bir firqələr yoxdur Ay olun, qardaşlar Görün, biz hara gedirik, şeytan bizi hara aparır Atın gözümüzü, o Quranı oxuyun Atın qulağımızı, o qula Quranı dinləyin Və qalb gözümüzü atın, Allahı görün Allahı hər yerdə görün Yəni, həqiqi insan, mömin insan Allahı hər yerdə görər və onun buyurduğuna boyun əgər və bilir ki, bunun da əvəzində Allah taala ona cənnət verirəcək. Ona görə mən sizdən ən axırıncı təfsiyyəm odur ki, o tarladan istifadə edirik, yəni o tarla bu dünyadır, bu dünyada gözəl tokumlar səpək və özümüzü inşallah cənnətdə möminlər arasında Peyğəmbər Rasul Sələcinin bir, bir mərtəbədə görəyik onunla bizi. Yəni, İmam Həsən, İmam Hüseyin biz deyib, onların yolunu gedmiriksə, biz artıq cəhənnəmliyik. Amma İmam Həsən, İmam Hüseyin, Azrət Ali Peyğəmbər deyib, onun əhlə ayalını deyib, səviriksə, onların yolu ilə gedir, qoy onların birlikdə. İnşallah cəllətdə bir yerdə ola. Əsəlamu aleykum və rəhmətullahi və barəkatə.